gustiyorri etxebarriko euskaltegiko kidea gara eta animaria naiz. Gaur euskararen eguna denez irratzaio bat presatu dizuegu. hego. Euskararen alde garrantzari buruz hitz egiteko euskadaren aldeko manifestua irakurtzeko eta baita ere euskaltegiko beste kide batzuk euskararekin izan dituzten esperientzia kontatzeko eta bueno hemen publikatu daukagu. E orain routekin hasiko gara. Ekaizu guztioin, apurtzuet e, histori e, Euskararen historia kontatuko dizuet. E, Euskararen e, gaur ospatzen dugu Euskararen nazioarteko eguna, eta gaur ere ospatzen da Frantzizko Zabiarkoaren eguna. Frantzizko Zabier bizioelari bat zen, e, Nafarrokoa, eta Parisen egin zituen ikasketak. Han e, Ignacio de Loyola ezagutuzun en, eta hortik aurrera e, lagun minak izan ziren. Mila boste egun berrogeita amabiko abenduaren iruan hilzan txinan. Eta antxa, e, bere azkeritza e, euskaraz izan ziren. Laure urte beranduago, mila bederatzireon berro, eta berrogeita bederatzian eusko ikaskuntzak esarri zuen egun hau euskararen nazioarteko egun gizara. Eta maitzeko mila bederatzire egun eta bosteko eusko jaurlaritzak eta euskaltza hindiak egun hau instituzionalizatu zuten. E, ospakizunaren arrazoirik e, nagusiena euskara sustatzea da. E, Denon artean euskara e, bizirik e, mantentzea. Beraz, e, importantena da denok euskara mintzatzea. Berdin tsaigo zein den gure maia. Importanteena da egitea edo saihatzea. Eh horretarako adibidez, eh herri batzuetan, Arrigorria gain zuzen, prestatu zu, e, zuten eh txap, e, bat. Ba, esateko zein den gure maila bestek eh jakin desaten, adibidez. Ba, ditua bazara e, zure tzapa hori izango da eta eh besteek jak jakingo dute, ba, e, oso ondo mintzatzen duzula eta mintzatuko duzula. Eta bestek larainja tzapa eramango dute eta eh esateko ba, bueno, ikaslea sarela za, e, eta saiatzeko ba saiatuko sara mintzatzea. Eh euskarara euskararen egunazpatzeko hainbat ekitaldi egiten dira. Ba kantak, e, umen jolasak eta hori gertatzen da edozein herritan. Baina euskal herrian ez ezik, beste herri askotan egiten da. Buenos Airesen, Mesikon, Parisen, Alemanian, Barxelonan, euskaletxeetan ospatzen da. Eta, e, be bai, hainbeste lelo sortzen dira. Euskaraz bizit nahi dut, zer egin dezakez euskararen alde, e, bueno, e, denotakigu pillo. E, normalean, Euskaraz egiten duten pertsona pertsonei bultxotan zaizkatzen dira Euskaldun Zarrak eta Euskaldun Berriak e, Azken namar urteotan, urteetan, e, Euskarak e, iruren mila izlari gehiago e, lortu ditu Eta horregatik, omenaldi berezi bat egiten da ere Ba, Euskaldun euskaldunberrei eskertzeko eh ba euren lana eta euren esfuerzua A ver eta da, hau da gutxi gora bera zergatik hasi zen euskararen eguna ospatzeko ideia Ezkerrik asko urrut, eta orain eh, ezne beltzaren Euskaraz Bizi Nahidut kantarekin jogu gara. Ilau palio milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun Euskaraz Bizi Nahidut, Da gauza bera egin dezakezu zun. Euskaraz Bizi Nahidut gozean boizik, ez da amespa mire nahi alabaizik. Bez bat nire naia dabaizik Itxean kalean Eranean lagunatean Mil bidaioatean Eta oerean sartzean Horain joango gara Naiararekin Naiara, zer daukazu guretzat? Bakai zo, eh, nik Euskal Herriko plaza guztietan irakurriko den pausu bat aurrera manifestua irakurriko dizuet Pausua mugimendua sortzen duena. Hausoko herritarrek euskaraz bizitzea bakidu dute, lehen, bigarren eta azken hitza euskaraz eginez. Astebetes euskarari eutzen asteak, urtetarako arrastoa utziko du. Mugimendua sortzen da. Eunkari herritarren erabaki eta ekintzek milaka lagunen hizkuntza ohituretan eragina dutenean. Urratsa bakoitzak dagoen lekutik ematen duena, norberarena, propioa. Marisol eta Henrikek euskaltegian izan eman dute. Euskara ikasten hasi dira. Hanak bere bilobarekin hitz egiteko euskara ulertu behar duela ara du. Michel eta Nerea taldean Herriko euskalduen sarea zabaltzen ari dira. Lutxok hilabetez euskara utzean bizitzea ara baki du. PAUZUA Kontzienteki egiten dena, norabide batean egiten dena. Elkarte gastronomikoko batzarrak euskaraz egiten dira orain. Udalak, euskara lan hizkuntza eta herritarrekiko lehentasunezko komunikazio hizkuntza izango dela arabki du. Urratza, taldean edo bakarka egin daitekeen ibilaldi baten hasiera. Ausoko arategian ara euskaraz irakurri daitezke errotuluak eta produktuen izenak. Euskaraz egina al izango dira erosketak, araina ulermena lantzen ari da. Herrriko kirol taldeek euskaraz egingo dituzte entrenamenduak prestatzaileak euskarazko saioak zuzentzeko gertu daude. Pausoa, handia do txikia, baina sendoa. Atzera bueltarik ez duena. Kevinek lagun euskaldun guztiei esan die berari euskaraz hitzea itzeko, ulertzeko gaidela eta antzunez gehiago ikasi nahi duela. Gaizkak prentza aurreko guztia gazten ditu euskaraz. Lorea herriko euskaltzaleen elkartera ulbildu da. Euskaraz bizitzeko duen ideia bat martxan jartzera pau bat aurrera emateko garaia da: Zuk, nik, ark, haiek, guk, euskaraz bizitzeko urratzak ematekoa. Pauso bat, bi, hiru, milaka aurrat emateko ordua da. Euskaraz bizi nahi dugunok euskaraz jakin arreng gizarte eusskaldunago bat dezio dutenek, agintariek, herriko elkarteek, ikasle, enpresari, sindikalista eta langileek. Bakoitzak bere lekutik, euskararen herria edukiz batez ekarpena egiteko ordua. Euskara kirurehun eta hirurogeita bost egun ditu, Euskaldunok urte zoa pauso berriak emateko. nintzen dugun kanta aldapan izan da guntzat taldearena eta orain bilagun Euskararekin izan dituzten esperientzia kontatuko dizkigute Pablo? Bai, e, egunon nire izena Pablo da eta berroketa zei urte ditut da, bueno, nire Euskararekin historia e, tren bidaiari e, baten historia da e, batxutan egona tren norretan sartuta baina Gauza baten gatik edo beste gaten gatik, beti bajatu gari izan behar dut. Eteren e, Esan Egia esan da, geltoki ondoan, jaio nintzen, durango jaio nintzen, baina han bakarrik zei e, urtetara nio egon nintzen. Eta handik ja, galdakauko e, hauso erdaldun batera etorri nintzen. E, Naiz eta nire aita Euskaldun zarra izan, etxeko hizkuntza beti gaztelenea zen, zene, nire ama e, durango jai zen baina e, de, e, venezuelan egon eman, zituzten, eman zituen e, urte pilo bat eta torri izenean ja galduta zeukan euskera orduan, e, bueno, e, zailatu nintzen ba euskorteketan eskolan hemen ere euskera gutxi egin zen gari hartan eta Pizkabat berandagoa Euskaltegitan sartu nintzen. Haze e, nintzen bat ba zauriko baina gero e, ikasketak amaituta gero joan nintzen lan egitera e, Andalusiara e, eta Murtsiara, eta eman, eman nituen bi urte, eta ja Pizkabat dena galdu nuen. Gero berriro otor nintzen ean e, berriro apuntatu nintzen, ba, e, Durangoko euskaltegira, joan ginen Gilen Berriro Durangora bizitzera, nireita juratu zenean eta han jarraitu zuen ba titula lortu arte Baina handik aurrera, eh hasi nintzen ja eraikuntzen lan egiten eta 17 urtetan iaia ba, jotera ia behin euskera. Eh, Berriro hasina ez e, nire umea jaio zirenean ba beraiekin itxe egiten. Orduan orain heldu da garai bat e, eraikuntza, urtsi duduan momentua da eta ikaskuntza munduan sartuko naiz Hor uste dut izango dela e, nire aukera berriro tren horretan sartsego eta ez bajatsego Ja, inoi zarte Duan, <laughs> e, nahi batzen zaitu uste, e, ba, guztiok e, tren horretan sartsego Eh, e, gure elburua ez da elmuga batera eltzea da tren horretan jarraitzea eta denok elkarrekin e, Euskeraz bizi eta... Eta hori, ba... Tren horretan, e, guztien mundu guztietako guztientxako jende lekua dagola. Eh? Zerzuk ari bez tituloa daukazu, baina bai. erabaki duzu berriro... Bai, Esa jo tituloak askenean ez dutela... Ez duela esan nahi tituluak eh... es da, eh... paper, paper bat, baina da. gero bizitzeko euskeraz behar duzu beste osa bat, e egunero itsegin eta praktikatu. Eh? Mm. Eta gogoak ipini, eh? <laughs> hori da importantena. Ba. Azken kanta entzun duguna, bendetaren hemen kanta izan da, eta orain azkenik e, David ekin joaten gara. Egunon, David? No. Egunon guzti hori. Bueno, nire esperientzia euskararekin... Aziz, bueno, e, Azteko, David Naiz. Ego eta amaika urte dit, dauzkat. Eta, bueno, nire lehenengo esperientzia euskararekin, bi edo iru urterekin izan zen hori ba, nire urasoak ez dakite Euskara eta, bueno, nik e, Euskara eskolan ikasi nuen eta, bueno, e, batxikitan beti Euskararen kontragoan naiz e, ba, esergatik e, ez ezan e, eta, bueno, e, hori asko ikusten ditut, hori ba, ez zailola guztatzen Euskara baina, bueno, e, nire ustez ide hori e, e, Jarraitu behar dugu, hori e, ikastenumeak e, euskaraz, ba hori azkenean eh hobe da elebideunak izatea, eh hori eh bat jakin baino, ez? Eta hori bueno, ni beti egon naiz horrekin, baina bueno, <coughs> gero e, e, Joan nintzen lanera eta be, eta lane, lana lanean, ba, Konturatu nintzen ba hori ikastea oso ondo zegoela, ez? Eta gero e, Euskara ikasteari berriroekin nionean ba hori e, gustu handia hartu nion eta gero, gero eta gehiago eta bueno, nire adibidez entre la txai, entre, e, arretu futbole kontra natxailean naiz eta nire taldek, taldekoekin ba, Euskaraz egiten du eta animatzen diet beti, ba hori, haiek e, be e, euskaraz ekiteko, e, egiteko, ba hori, e, entrenamenduetan, partidoetan. Eta bueno, ba, le, lehen, lehenengo egunetan, ba, zaila da, ba ni, txiki, ni ulertzen du, ba ni ni chiki ba, oso zaila egiten sitzaidan euskaraz egitea eta horregatik uste dut ba hitzai on, hitzaidan gustatzen, eh? Hori, eh, asko pentsatu behar, behar izan nuen, eh hori, eh edoseresaldia esateko eta horregatik ba, ba hori txikitan ba iguale esaisu eh, gustatzen baina bueno, gero nagusia sarenean, ba, nire adibideak, adibidez, ba nagusia naisenean, ba, asko gustatzen zaite eh, bauri itsegitea eta bueno e, normalean ba, ez es dut e, aukera asko itsegiteko ba nire laguna que ba, baina ez gusta esaio gustatzen ari itsegitea edo lotsa ematen diete eta bueno nire gurasoak nire bueno, nire zirkulo soziala ba, edo ez daki euskara edo ez esaio gustatzen edo lotsa ematen dio, edo eso siga ser dago, es va ba, beraz e, Pablo Quesando Anbesala va ba, hori herri e, e, español batean bizi e, gara, es eta bastereras itxe egiten da. Baina bueno, e, nire eh e, hori aldatu aldatu dezakegu, ba, hori eh umeekin, e, eh lenik eta bain, hori umeekin eta bueno, denok itxe egiten badugu euskaraz. Eta zaiat, bueno, Lehenik eta behin saiatu behar gara hitxe egiten. Ba, jende gehiena bak euskaraz eta hasten ba, da euskaraz eta amatzen du gazteraniaz, niri batzuetan bertatzen er, zait. Ba hori azkenean e, altzerkeriagatik edo ez daki zergatik baitzen dugu aztega hite Eta nire uste horialegin e, bat ekin behar dugu nagusiok, ba hori umen buruan hori sartzeko eusskarazona dela itxegitea. egitea Eta ezkenean e, guk e, ume nere du gara ez, eta hori horrekin amaitu amaitu dut, bai, oso. Eta orain, irratza amaitzeko gatiburen amaitseko gati kantarekin joango gara. Ezkerrik asko guztioi eta gogoratu euskaraz urte osoan zehar hitz egin behar dela. zelan zentitzen naz tuperan nau gaur inork ez nau geldik joko egun goi belau egun argi begurtu nahi tot geurko ban gogo bat ekoteta kale gerdizen ez doti noren bai benik bier dan zanazten nazi dan zankali Zerba